Чубенко взявся за голову і зняв кудлату шапку. Голова горіла, серце під карянкою прискорено билося. Фельшер взяв Чубенко за руку, проїхав кілька кроків мовчки. Та у тебе, Чубенко, тиф! передавай комусь команду і лягай! От ти добігався на свою голову. Шубенко глянув на фельшера, і цей замовк. Сосни репіли, мов снасті. «Я тобі наказую мовчати, з коня я не зійду, і моя стукалка знайде тебе, крізь яку завгодно сосну». Рудий фельшер став вогненним від лютів, він шарпнув каламар з йодом, розбив його об дорогу і захлинувся лайкою. Чубенко на нього не оглянувся, він їхав далі і дивився на карту. Лісова дорога зникала за соснами. Осінь і лісова гниль. І ліс стояв рівно округ, підпираючи небо. Похитувався і рипів, як корабельна снасть. Загін посувався крізь цю врочистість та похмурість, на небі відбувалося трагедійне видовище, на небі сунулися з гір льодовики і вкривали цілі континенти, айсберги плавали серед морів, на небі материки роз'єднувались і відпливали в океан. Відбувалися мільйонолітні катастрофи, а загін. Усе йшов, йшов, йшов, йшов, і не було краю лісові. І кволо стогнали поранені, просили не мучити й добити. Важка була людська мука, ноги опухали, руки німіли, хотілося спати, безконечно, без просипу, ледве маячила мета. Легко було загубити донбасівську славу і зробитися отарою, заблукати в лісах, не вийти ніколи на з'єднання з червоною армією. Тільки обвішаний патронами авангард був наче з заліза. Чубенко дивився на карту і вів далі. «Наче дном моря!» посувався загін донбасівських партизанів і здавалося, що над соснами, над хмарами стелиться синя морська вода і човники гойдаються під сонцем. А загонові вийти треба на берег і оглянутися назад на перейдене море. На березі курітиме Донбас і заводи на ньому, домни, шахти й гути, і вся краса рівного шматка зеленої поверхні. Легко там дихати, мов на передгір'ї стоїть Донбас і двехтить ціле пасмо гір від його трудового трепету. Чубенко дивився на карту. Швидко має бути лісникова хата, без неї не можна орієнтуватися. Таке напружене бажання, що Чубенко побачив хату і підігнав коня. Крізь жовті стовбури біліла стіна, блищало вікно на стіні, дим коливався, і закручувався і плив угору. Хата зникала і знову виринала, і незабаром видко стало, що то не хата, а купка білих беріз. За березами озерце лісове, глухе й чорне, соснова глиця падала в нього тисячу років, і вода стала чорна, мов у касті чи на хімічному заводі.